Ma tean ka ühte siiri, üle võistuse no, sünge. Mis seda siir mees teeme läks? Siir läks laias metsa ja näitas musklik. Ma olen tugeev! Ma olen tugev Karu läks möödanud jalaga. Siir lendes võssa tuleb välja raputud. Lehed kätepealt. Ma olen tugeev! Aga kerge! Mm -hmm.